hizi sifa ambazo umetajwa hapa ambazo ni katika sifa za kimwili zina faida faidake inaenda katika dini na pia katika dunia sasa miongoni mwa faida ambazo zinapatikana katika haya mambo yaliyotajwa hapa ni kuwa zinafanya paka mtu anakuwa na muonekano mzuri msafi katika mwili wake iyo ni faida kubwa sana hiyo. Yaani unakuwa na appearance ile muonekano ambao mtakuona Mashallah unapendeza. Na kwa wanaume hakuna muonekano unaopendeza kama anapokuwa na ndevu zake na miskena vizuri na kisha baadaye pia nini ampunguze masharubu alafu pia amedumisha usafi huu ambao tumemtaja mwingine wote. Anaonekana vizuri sana. Lakini pia faida nyingine hiyo ni faida tu ya ki dunia na pia ya dini na ingeana kwa sababu nilipenda mtu msafi na mtu ambaye ni mzuri lakini pia faida nyingine ni kuwa ni kuhalifu makafiri faida nyingine katika faida ambazo zinapatikana katika haya mambo tuliyotojiwa kama mfano kunyoa masharubu na kuweka ndevu ni kuhalifu makafiri na sisi tunajua katika Uislamu kuhalifu jambo ambalo makafiri wanalifanya kikwao kama dini sisi huwa ni sunna kwa khalifa ni bora zaidi tena ni lazima tu na mambo ya kunywa ndevu tunajua kuwa kwa makafiri wamelifanya kuwa ni jambo ambalo yani wanalichukulia kama ibada kwao yani wanadumisha kabisa bali tunajua kwa kuna baadhi ya sehemu kazi ukienda kufanya wanakulazimisha yako ni lazima unywe ndevu kana kwamba kunywa ndevu ndio kazi ambayo wameenda kufanya lakini muislamu akiona kuna kazi kama hiyo ni bora aiache na tafute kazi ambayo haina vikwazo vinavyofunga man na dini. Kazi ambayo unaambiwa kuwa hakuna kwenda kuswali ama kwenda kuswali unaswali wakati wanapotaka. Naelewa na labda wakati swala ama e, kazi ambayo unaambiwa lazima uvae isbali ama uvae unywe ndevu ama ani kazi kama hizo muislam kuwa anaweza kupata kazi si hiyo ni bora hata kama hiyo kazi ingine ni kazi ambayo labda pesa yake iko au mapato yake yako lakini ile mapato kwa ni bora hii ya mapato ya chini mbadala chile ya mapato ya juu ambayo ina kufanya pako stikeleze mambo ya dini. Amina kufanya pako kufanya mambo katika dini yako ni makosa kuyafanya mambo hayo. Nando sababu wasisi tuna wasinahusia vijana wa Kiislamu wasikimbilie hizi kazi ambazo wanlazimisha watu kunywa neva. Na ndani yake kuna mambo ambayo asilimia fulani yanaenda kinyume na dini yetu. Fano kama kazi za nini? Kazi za polisi. Watu wengi wanapenda wa Uislamu lakini si kazi nzuri. Kazi za polisi, kazi za jeshi. hizo kazi kwa muislamu zina mashaka. Na sisi si katika wale ambao wanakufurisha mwenye kuwa jeshi. Lakini tunasema kazi ya jeshi ama ya polisi ina shida ndani. Na shida kwaza ni hiyo, ndevu. Ya kuwa Yaani kitambo uwe una uwezo wa kuacha ndevu zako ni pale ninapokuwa sababu wewe ni mkubwa hasa wei na hakuna kuambia kito. Teka evu, ulu wakati labda mbele zaidi kitu labda hivu, kuwa na hasa kwa nini evu? na polisi walazimishwa Nakuna siku wa mtani kuwa lazima lazima toka, toka weende, Yungu nyuna kena viki na tabu na dharubu na nini na even unena na unajua kuhu unapata kwa unapata mengine huko ambaoyo kimadina kwa hiyo ni vizuri muislamu aepukane na mbukamayo. kazi ya polisi, kazi ya jeshi, kazi ya kuwa jaji. hizo ni kazi ambazo zina mashaka hizo. wallahi mstaana. Wende wanze kuhukumu na sheria ambapo kabisa una hakika kuwa hii si dini. lakini unafanya hivyo. wallahi mstaana. Naam. Kwa hiyo faida tumesema ni nani? Khalif na Faida tatu imtithalu amri shari manake ni kutekeleza amri ambayo imetoka kwenye sheria amri ya Allah na mtume wake Naam kwa hivyo haya ni mambo ambayo bila shaka ina faida kwa chiswa Islam tunapoyatekeleza mambo haya Naam <clears throat> Baadhi ya faida ambazo pia zapatikana ni kuwa tulizungumzia kuhusu istinshaq tukasema manake ni kufikisha maji puani. Haya maji kufikishwa ufikishwaje puani? Hii ni wakati wa kutawadha. Wakati wa kutawadha wewe mtu unachukua maji kwenye kiganya chako. Kisha hayo maji mengine unayachukua na mdomo, unaingiza mdomoni na mengine unaweka karibu na pua. Alafu unavuta pumzi. Unafanya Ukifanya hivo yataingia kwenye pua. Iyo ndio maana ya istinshaq. Alafu kisha baada ndiyo sandoo unafanya istinthar maana kunaatoa sasa na mkono kushoto. Naelewa. Hiyo ndio bora zaidi. Kuyavuta lakini saa mtu anasema illa an takuna saiman. Isipokuwa ukiwa nini? Unasaumu si vizuri kufanya hiyo mubalagha fil istinshaq kwenye kwa, kwa sababu inachelewa kuwa unaweza ukavuta hivi na pumzi na maji yake ingeingia wapi kwenye tumbo lakini ukiwa hujafunga hata kiapo kwenye tumbo kuna shida Yote itakuwa ni hizo njia lakini sasa ukiwa umefunga ndio si vizuri nam lakini hadithi hizi zote mbili zaonesha kuwa haya yaliyotajwa hapa yote ni katika sifa ambazo zimekuwa tangu zamani. Kwa kumaanisha kuwa si eti mtume ndiye na amekuja nazo, na bali ni katika sifa ambazo zimekuja na mitume wote tangu zamani. Na sheria zote, yani mitume wote waliokuja sheria zao zilikuwa zinakubaliana kuhusu mambo haya. Ndio sababu zikaitwa alfitra, kwa sababu kama ni kuumba, Allah hakuanza kuumba katika umma wa Muhammad, alianza tangu zamani. Jambo lingine ambalo lipende katika faida ni kuwa yaonekana kuwa sheria ya Kiislamu imetidi muhimu zaidi mambo ya usafi. Na ili jambo ambalo umislamu Muislamu pia muhimu zaidi. Kuna khilafu baadhi ya maulama ani maulama wengi lakini kuna baadhi ya watu wanaona kuwa ndevu inaweza kupunguzwa kidogo. Inaweza kupunguzwa kidogo ndevu e, kwa sababu ya kuwa ibn Umar wanatumia athari hiyo kuwa alikuwa kishika hivi nafu zilizambazo zinazidi huko anazikata anazi si tunajua hivi ya kuwa hakuna hadithi kutoka mtume inayosema hivyo Na jambo lolote ambalo sahaba milifanya na jambo hilo la afikiana na aya ama hadithi hilo jambo tunaunga mkono na huwa halifai kupingika lakini jambo ambalo sahaba nilifanya. Lakini wengine wasilifanye. Na tukiangalia upande wa Mtume laeleza kinyume. Sisi wao nashikamana lile la Mtume. Huo ndo wetu. Kwa hivyo inamaana kuwa e, sisi tunafuata salafu saleh na mwazo kabisa ni maswahaba. Lakini kwa kuzingatia kuwa lile ambalo sahaba amesema halijenda kinyume na nas na dalili kwenye Qur'ani ama dalili katika nini? Katika Sunna. Na ikiwa sahaba atafanya jambo alafu linde kinyume na Qur'ani ama Sunna. Sahaba ni mwanadamu ambaye anakosea. Na sahaba wote hawakuwa wanajua kila kitu katika dini. Kwa hivyo inawezekana alikuwa jambo hilo alijui ndio sahaba hivyo lakini wakati mwingine alikuwa analijua lakini akalelewa tofauti na walivyoelewa wengine na ndio na jambo kama hilo alikotokea kwa sahaba moja peke yake kwa jambo hilo bali matokeo kwa sababu nyingi kwa maum meno. Asa mtu afai kuchukua kama hiyo ndio hoja kabisa ya kuwa eh hey, unaweza kanyoa ndevu kwa kuwa ikizidi hivi ama kizidi hivyo vile kwa sababu ya kuwa kuna athari ya nani ya sahaba fulani si tunasema kuwa sawa kwa ni jambo la sahaba kufanya jambo ambalo ameelewa na ikawa alivyoeleza mtume ni tofauti na kile kwake. Ndio mwanzo ipo si mwanzo hata bonela pia ile kuwa kwa mtu kitawadha anachosefanya je kuzidisha eti kwa sababu ndo angare zaidi aliposikia mtu anasema inna ummati yatuna yaumul qiyamati hurlan muhajjalin min athari alwudhu yakazidisha akasema je faman satwa minkum ayuthilla warata ufajafanya nasiku sema atabadi alikuwa anafanya hivyo akitawadha kama ni mguu anafikisha paka kwenye magoti mapaja huko na kama ni mkono anafikisha paka huku kwenye makwapa ibu niambie eti kwa nini ili angara zaidi kwa sabi. utakuja kumhara nisile sema zile sema ulikuwa tawadha na umeambia utawadha hizo ndio sababu ee, ndiyo kuna kauli kama hizo lakini ni kauli ambazo hazina uzito kwa kauli za mtume nyingi ambazo zimekuja kuonesha kuwa yatakiwa ndevu ziachwe na masuala hayo Sheikh Albani vizuri zaidi na keleza, na akajibu wale wanaotumia athari hili ya sahaba lakini pia hadithi hii inayoeleza mambo kumi imetaja jambo lingine ambalo ni kutumia maji wakati wa kwenda haja akasema intikasu ma tukasema intiqasul ma maana ni kule kustanji wa kutumia maji nili njambo katika mambo ambayo yanaonesha uzuri wa Kiislamu jambo ambalo lao kama ungekuwa kuna tusi ambalo waislamu anaweza katusi na ukafiri ni tusi la kuwa makafiri hawatumii maji wakati na choni ingawa makafiri nao ajabu aitumia kama tusi kwa islamu unaweza ukasikia ah niwe islamu vipi niwe kushika sijui juu sehemu sasa kushima kusafisha alafu saa ajabu ni hivi uangalia makafiri ndio jiko hawa tu akili yao hawaitumiwi vizuri kwa sababu ya kule kutusaidiwa na sheria ili ndio iwakamilishe kwa kuwa na uelewa mzuri wa hani wewe mtu aende haja alafu anatumia nini Katasi kwa kujisafisha mwili wake kisha baadaye ile choo mahala ambapo haja ameenda anatumia sabuni na hata asidi na kila kitu itilipo pae pasafu mbona pia situmie katasi pale yeah? ani wewe mwili wako unaona kuwa katasi naweza kasafisha na pale penye haja ameenda katasi hizo kasafisha kwa nini sasa hili kuonesha kuwa ni hawa wanavipima vipima ambavyo havieleki kwa sababu lao kama ingekuwa ile toilet paper it ndio kisafisho cha choo basi kingesafisha pia penye choi imeanguka pale. Alafu kama, kama pata vizuri. Kapasafishiki vizuri mpaka tumie maji, tuna sabuni, tuna yote hiyo. Sasa hapa napo na jambo ni lazima tumie sabuni lakini maji tumia. Lakini anasema hapana, ni hiyo pekee yake. Unaelewa? Kwa utapata kuwa ni jambo ambalo kika ni aibu kubwa sana kwa ukafiri kwa kutumia maji wakati wa kwenda hajj. Wakatokwenda haja Wakato, lakini pia sisi sieti tumekatazwa kutumia makatasi, kama toilewani. kutumia toilet paper, tumerusiwa. Lakini sasa unaweza ukatumia toilet paper, alafu ndio ukamalizie na maji. shida. Sipokuwa tu em, Mtu asizoe sana kutumia hiyo. Kwa sababu yakua mwisho utaona kuwa, kuwa yatosha. Lakini sasa ukiamua kwa kutumia hiyo kisha baadaye sasa ndio umalizie na maji, pei na makosa. Kama vile immediacy ya kuwa nini? Mtu anaweza katumia mawe. Alafu baada ya mawe ndio katumia nini? Maji. Kwa hivyo ukatumia nini? Vile e, Allah alisema kuwa nini? E, fihi fee rijalun yuhibbuna yataṭahharu wallahu yuhibbul muṭaṭahhirin. Naam. Kwa hivyo Allah alikuwa anazungumzia kuhusu mas, e, watu wa Quba kama ilivyokuja katika baadhi ya riwaya ya kuwa waliulizwa kwa nini mmesifiwa na Allah kwenye aya hiyo. E, la masi usisala taqwa min awali yaumini ahaqan taquma fi fi jumu'ah tuna zahar ilikwepo studioa msj quba walipo ulizwa akasema kwani kwa, kwa sababu sisi huwa baada ya kutumia mawe tunatumia maji kwa natumia vitu vingi kwa pamoja kwa ni jamaa mbali tunakubalika na halina mshk. lakini sa mawe au yatumiwe kwa hizo zetu za sasa utablock eh, lakini ukiwa labda mfano kama msituni huko na mawe yapo unaweza kaanza kuyatumia hayo mawe kisha baadaye alafu ndio ukatumia maji inakubalika hasa ikiona unaweza kutumia mawe mukatumia maji. Sasa pia huku niwezo kutumia katasi. Kisha badildo kutumia nini? Maji. Ingao sasa si vizuri. Ukioa na choo yako etuweka hizo katasi ndani. Kwa sababu mwisho kuna watoto ambao wanaweza kuona kwa kumbe hii tosha Ukaanza kutumia na kacha maji. Kwa fadhili uiaache kabisa. Uiaache kabisa. Bila bende naweza kuiweka tu wakati wa dharura, labda la maji yapotea Ama kama siyo ni machache ndio kama atumiki. Allahu alam Jambo lingine na hili linamfungamana na, na masala ya hadithi ni kuwa rawi Ani mpokezi wa hadithi ikiwa atazau jambo lolote katika yale ambayo alipokea kusahau kwake hakudhuru hadithi kusau kwake hakudhuru hadithi ndio sababu naona kuwa amesema kuwa nini mpokezi alithakasema wa kuwa wanasiitu ala ashra sababu mwanzo wa hadithi anasema ashrun min lakini Kala Musa Mus'ab Musab anasema ambaye ni moja katika wapokezwa hadithi wana ala ashira nimesahau ile ya kumi ilikuwa ni gani kisha akasema wendi ilikuwa nini ni madhmadha hasa kule kuwa yeye alisahau hakusababisha hadithi iwe ni dhaifu kwa sababu kusahau ni katika mambo bila wanadamu bora tu kuliko kusahau kwake Kusiwe kumezidi kupita kiasi ani kusipitilize lakini hakuna yote katika rawi ambaye hajawe kusahau ama alikuwa hasahau namu kwa jambo hilo alifai kutia wasifasi katika hadithi Naam. Mlango wa kumi na tatu Babu Mnawala al-Akbari as-Siwak. Mlango ambao unazunguzia kuhusu kumpa mkubwa mswaki kabla ya kupea mdogo. Ana Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Hadith inatokana na Abdillahi ibn Umar. Radhi za Allah ziji yake na babake anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala kuntum rahmaan amani zujiaki yasema arani fil manami atasawwaqu biswakin fajadhabani rajulani ahaduhuma akbarun min al-akhar fanawaltu as-siwaka al إلى min huma faqila li kabbir fadafaatuhu ila al-akbar eh ani mtume aliota usingizini akiwa yeye anapiga mswaki kisha ule mswaki wakawa kuna watu wawili wanataka kuuchukua huyu anataka kuchukua na yupi anataka kuchukua wanavuta sasa kisha mtume akafanyaje ye katika ile hali ya kuota akampa Ule swaki wake akampa nani ule mdogo kwa sababu hao watu wawili kuna mmoja alikuwa ni mkubwa na mwingine mdogo hasa mtume akampa vile mdogo katika hao watu wawili waliokuwa kingaania ule msakin fakila li kisha mtume akaambiwa kabir ani tanguliza kumpa mkubwa Fadafatuhu ila alakbar tunama nasema kisha ndio nikampa yule mkubwa kwa hadithi nadhani imeleweka vizuri na faida zake pia zikuwazi kwa yule mwenye kuzingatia. E, faida ya kwanza ni kuwa ndoto za mitume huwa ni haku. Mtume akiota chochote na akasema kuwa nimeota hivi na hivi na hivi, hilo jambo huwa ni haku. Na kisha huwa ni katika wahi ndoto ya mitume, kuchukuliwa pia katika wahi. Na ndio sababu sasa jambo lolote ambalo mtume atuambia kuwa ameota. Jambo hilo sisi waislamu tunaliingiza katika nini? Katika sheria. Jambo hilo linaingia katika nini? Katika sheria. Yaani ukiwa unasumzia mambo ya dini unaruhusiwa kutumia ndoto ya mtume kwa kueleza jambo hilo la dini. Tofauti na nini? Na ndoto za asiyekuwa mtume. Hazifai kuchukuliwa kwa nini? Ni katika mambo ya dini. Utumie ndoto hiyo kama ushahidi kwa mambo ya dini. Si sawa. Si sawa kwa nini? Kwa sababu ya kuwa sisi ndoto zetu hazijapasishwa ya kuwa nza kweli. Kwa inawezekana kuota ikawa ni kweli? Inawezekana ikawa si kweli? pili ni kuwa kiota ulivyoota tafsiri yake Unezekana ukadhania ni hivi na kumbe si hivi ni hivi kukumaanisha kwa sasa hata kama utoota lakini alikwambia kuwa umeota kwa hivi na maanisha hivi ni nani kwa sababu kule kutafsiri ndoto pia ni katika mambo ambayo Ani Allah humpa mtakaye kipawa hicho na mauhiba hiyo kama alivyompa Yusuf na hata baadhi ya maulama katika salafu salih pia kama ibn sirin na wengineo lakini si kila mtu huwa ana uwezo wa kutafsiri ndoto ni ikao imekuja kwa maana ile ambayo ilikusudiwa katika ndoto hiyo ilikusudio katika nini ndoto hiyo kwa kitu kingine ndoto inaweza kaja ukono moto vitu vingine kumbe ina maana nyingine kabisa mfano mzuri kuna mmoja katika mahaliifa inasemekana a Na Naye aliota kuwa anakojoa hapa kwenye mihrabu tena mara tatu. Tutasema hata kama ni ukiambiwa kuwa eti mtu amekuja paka la mihraba akakojoa mara kwanza, tena akojoa mara pili, tena akojoa mara tatu. Tutasema kwa ah, hata fadhala unge sema ndoto kwa sababu mtu mnasema ndoto mbaya haufai kwambia watu. Naelewa? Inatakiwa tu ndoto nzuri ndoambia watu. Sasa hiyo ni katika ndoto mbaya hizo. Kujoa 60 kunasemwa kile kabisa maana pa Imam pale. Nelewa Lakini kumbe maana yake si hiyo. Hata kabisa alipopeleka kwa Ibn Sirin ambaye ni katika wafasiri wandoto wa ndoto ambaye Allah amempa mauhiba hiyo akaambiwa kuwa hiyo ina maana ya kuwa utazaa watoto watatu na wote watakuwa ni viongozi makhalifa khalifa. Sasa angalia, kwa kule kukojea kwa tafsiriwa nini? Nikuzaa ni na kule kujua kwenye mihrabu manake ni mkojo si mkojo ni mtoto atakuja kuwa imamu, yani kiongozi khalifa lakini sasa wewe angalia na sasa kwenye mihrabu kabisa na, ah wewe kabisa khalifa na, na khalifa sasa unapata ndo sababu ndoto kasema kwa mimi nimeota hivi kwa hivyo sasa ina maana hivi ukaanza kuweka ndondoro katika ndimi kumbe hata kuota kitu ambacho unakuwa na kizuri kumbe nasiki kizuri lao kama kingetafsiriwa na ule mjuzi wa tafsiri wa ndoto ama ukaota kitu ambacho ni kizuri na kumbe hata tafsiri yake si nzuri yani kibaya na kumbe ni kizuri sasa wakati mwingine huwa niliyo Naam na. Kwa hivyo <clears throat> miongoni pia mafaaida ambazo tunapatikana kwenye hadithi hii ni istihbabu istihdami aswaka ni sunna kutumia mswaki na muislamu kujizoeesha jambo hilo la kutumia mswaki lianaahu sunnatun kwa sababu jambo hilo ni sunna nabawiyyatun Tina sunna kutoka mtume muakkadatun na mtume amekotesha sana jambo hilo lakini pia mbali na kuwa ni sunna lakini pia ina faida kama ilivyokuja kwenye baadhi ya hadithi ya kuwa madhharatun lilfami marwatan lillabu miswaki ni usafi wa mdomo na pia huwa miswaki inamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala na za Allah Kupiga mswaki. na khasa khasa wakati wa udhu na hata wakati wa nini wa khasa khasa wakati wa udhu na wakati wa nini wa swala Naam. Faida nyingine ambayo pia katika definisi inapatikana ni fihi takdimu dhisini fi siwaki yani ndani hadithi tunapata faida ya kuwa utangulize ambaye ana miaka zaidi ya mwenzake ikiwa ulikuwa uwape mswaki basi utangulize yule wa kwanza ambaye ni mkubwa kama alivoambiwa mtume kwa kabira sababu so, tumesema kuwa ndoto ya mtume ni haki na kisha inaingizwa kwenye sheria. Kwa ina katika sheria ya Kiislamu ni vizuri unapotaka kupeana kitu na upeane kwa mkubwa na mdogo ni vizuri kuanza na mkubwa kisha baadaye ndio umpe mdogo. Kama ilivyokuja kwenye hadithi. Kwa hivyo Mola Mwana sema bihi na inaambatanishwa na hukumu hiyo ya kutanguliza mkubwa kwa kumpa mswaki kabla mdogo ya kumpa chakula. Mfano kuna mkubwa hapa kuna mdogo hapa. Na unataka nini? Gawanya chakula. Ni vizuri kwanza na ule mkubwa kabla mdogo. Ama hata kinywaji. Ama hata kutembea. Ni vizuri ukiwa wewe ni mdogo na wewe ni mkubwa ana umwache mkubwa mwanzo. Alafu wewe ndio ufuate nyuma. Lakini si kujitia kimbele mbele uko mbele na unaacha mkubwa nyuma na pia nitabambaia. Mbaya, na ita bambaia inakuja kwa kwa unaweza kuanza kwenda na mwendo wa kasi mpeleka mtu mzima mbio kwa sababu kuwa nini lazima muende pamoja hali ya kuwa nini labda lakini ukiwa nyuma itabidi uende kwa muende wako ndio heshima hiyo lakini pia inaingia ndani nini Masala ya kuongea ya kuongea mfano umeenda mahala na sasa eh ee, wamuuliza jambo ama kuna mtu anataka yoeleze jambo fulani ambalo sasa ni kwa nyinyi nyote na katika nyinyi kuna wadogo na wakubwa huwa ni vizuri yule mkubwa ndo aongee yule mkubwa ndo muache aongee isipokuwa labda mwenyewe akiwa taruhusu mmoja wenu ambaye Ye ni mkubwa wake na ye ni mdogo akamwambia angalia wewe nimekuruhusu sasa we hapo ni sawa lakini kabla hajaruhusu inatakiwa nyote mseme kuwa huyu ndo ataongea mkionyesha nani yule mkubwa kwa miaka kwa hiyo nikoonesha nini umuhimu wa mtu akiwa na miaka mingi aheshimiwe. Kwa hiyo ni moja katika nini? Ishima za mtu mkubwa. Kwa na vitu unataka kugawanya, anza na mkubwa. Na ikiwa pia masala kuongea tumesema unaza na mkubwa. Wakati wa chakula mfano, mtu watu wameketi, unataka kuwanawisha mikono unaza na mkubwa. Anza na wakubwa wale. Hata wakati wa harusi hivi halio kitakogawa, unaza na wakubwa. Lakini sasa hapa tunasema ikiwa waku hivi hivi yani hawajaenda kwa mpangilio lakini ikiwa sasa kuna wakubwa na wadogo na kisha kuna wengine upande wa kulia na wengine upande wa kushoto sasa hapo pia ni vizuri kuanza na wale ambao kwa pande nini wa kulia hata kama hao walioko upande wa kulia ni wadogo na wale alioko upande wa kushoto nini ni wakubwa sasa hapo itabidi uanze na upande wa kulia ndeleo lakini kiwa tu hivi hivi yani hawana mpangilio kuwa hakuna upili wala kushoto basi na itabidi uangalieni nani mkubwa nani mdogu. na nani mdogo na hapa tumesema mkubwa ambaye si katika jamaa zako lakini kiwi imefika wakati ya kwasa huyo mkubwa pia si mkubwa tu bali labda ni babako ama ni mamako sasa inakuwa ni bora zaidi na inakuwa ina zaidi kumtanguliza kuliko nini ani we kwanza jambo. Naelewa. Ndio sababu napata kuwa hata kama umesoma Lakini maadamu una babako kwa nyumba yenu. Wakati wa swala inatakia baba Bora tu anajua Fatiha azina atakaa nikula Allahu wa ma inataina. Asalishe. Hiyo ni kumuonesha heshima. Naelewa? E, kama kuna kosa rafanya baada ya swala utaketi tarafu mrkitishe heshima na adabu na haina shida lakini kusema kuwa tunatangulia na baba yuko hapo na mtume amesema kwa alaya umana rajulu rajula fi sultani mtu madama kwake na endo baba hapo basi waacha atambulie mwenyewe kukua nakujua, wake, MVP, nakasema, Asa kwa nakujua ama vipi akasema we salisha hapa nafasi lakini mapema ni anakuja madada atakungia au usha ni mimi sasa hapa adabu yu. Lakini sasa hiyo tunasema kuwa ni ikiwa ni nyumbani. Kama ikiwa ni msikitini au mahala alipo si nyumbani, usimwache babaka akatangulia ikiwa unajua kuwa aniona mzidi kwa Qur'ani. Saba itabidi tutumie ya ummul qauma akrauhum lilkitabillah. Niielewa? Asa hapo inatakiwa twelewane. Si kila mahala lakini sasa ikiwa ni pale nyumbani ni bora zaidi kumtanguliza baba. Jambo lingine ambalo pia ni muhimu sana. Katika hadithi hii imeelezwa ni masala ya kujitahidi. Yaonesha kuwa inaruhusiwa kujitahidi kwa jambo ambalo halina dalili ya waziwazi wazi kulifanywa vipi. Kujitahidi, maana ni mwenyewe kuona kuwa ukifanya vinadhani itakuwa ni sawa, nafukafanya hivyo. Kwa mujibu wa nini? Wa kuelewa kwako na mablaag madha ilmika na hili njama ambapo woulamaa wametofutiana kumhusum Mtume je mtume pia alikuwa akijitahidi ama alikuwa hajitahidi katika mambo ya dini unaelewa kwa kuna baadhi ya woulama wanaokuwa Mtume alikuwa hajitahidi anachokisema na anachokifanya ni sheria wala si mtijahidi yake lakini si kweli ukweli na usawa ni kwa Mtume pia alikuwa akijitahidi kujitahidi maana ni kufanya jambo ambalo halina dalili halina aya wala halina wahi umeshuka kwa kufanya hivi kutoka kwa Allah sasa kwa maana hiyo kuna baadhi ya mambo pia mtume alikuwa wakati mwingine yanampata kiasi cha ya kuwa jambo hilo anatakiwa alifanye na halina dalili sasa kwa sababu ya kuwa halina dalili na lazima lifanyike mtume anajitahidi lakini sasa sharti ya kujitahidi ni hii ni kuwa lazima kwanza hilo jambo liwe halina nini dalili. Iyo ni sharti ya kwanza. Kwa sababu tunaambiwa nini? Lajtihada fi mawridin nas. Lajtihada fi mawridin nas, yani hamna ruhusa ya kujitahidi Mahala ambapo kuna dalili imesema ufanye nini. Hapa kuna hapo kuna mujtahidi hapo itani nikujitahidi kufuata ile dalili. Lakini siko jitahidi kwa kutumia akili yako na kuiacha dalili. Ni makosa hivyo. Sasa mtume alikujitahidi. E, mfano mzuri katika kujitahidi kwa Mtume ni yale mambo yaliyotokea katika vita vya badri Katika vita vya Badra, Mtume baada ya kushika mateka, ikawa hakuna dalili inayoeleza kuwa hao mateka wafanyaje. Kasikabid nini? Akauliza maswahaba baadhi yao kwa tufanyaje? Mmoja akasema kuwa uliwe, mwingine akasema kuwa watoe fidia yakajitahidi mtume kwa kufata nini kauli ya bakara kwa kwani ilikuwa kuna dini kwa kwa, kwa, kwa maana hiyo ni kwa hapo hawezi akaambio kuwa amefanya makosa isipokuwa sasa mola mu anasema mtume akijitahidi huo ina maana kuwa hilo jambo ni sheria ikiwa Allah atalinyamazia lakini ikiwa mtume amejitahidi ni kuonekana kuwa amekosea katika juhdi yake huwa Allah amuwajib. Hapo kwa hapa namkimbisha. Kwao kuna mambo ambayo mtume asheku yafanya ni ikawa ni katika jitihadi yake. Lakini kisha kwa sababu ya kuwa sheria haiko hivyo. Na lakini ilikuwa bado dalili haijatirimka ya wazi kuwa ilifanyike ilo jambo vipi. Sasa Allah akamkimbisha kwa mtume si hivo ni hivi. Na hiyo ni dalili moja katika dalila za kuonesha kwa nini ile ya mwanzo ambayo alikuwa anafanya ilikuwa si nini? sicha ilikuwa ni jitihadi. Ndokisha Barisa dalili kaja kukubainisha kwa kubainisha kwa asani hivi wala sivili. Nam kwa sasa katika mambo ambayo tunatumia dalili ya kuwa mtume alifanya kwa jitihadi yake na kisha akarekebishwa na hii hadithi. Mtume akaona kuwa huyu ni mdogo na ni mkubwa. Sasa mtume alitumia kipimo gani hapa kumpoa mdogo? Mtume alitumia kipimo cha huruma. Anakuwa ha, auuni mdogo, acha nimhurumie ni mpe. Lakini kumbe hapo haitand haipimi kwa kipimo hicho. Nipe kwa kipimo kwa hapana ni mkubwa, kwa kipimo cha heshima. Kwa kuwa aishimiwe kwa apewe kama mkubwa. Unielewa? Kwao mtume hakusema kuwatie apendelee mdogo, lakini alikuwa anatumia kipimo cha kuwa Na ndo hivo, ndio hivyo, ndio ukiwa na kitu na mdogo anataka na mkubwa anataka, unaweza kusema kuwa wacha nimpe mdogo ndo akatae kulia masinune ama asione kuwa ameonea tuko vile ni mdogo ukampa kwa kumhurumia natajua mtu alikuwa na huruma zaidi sasa hiyo ndio ikampelekea wacha nimpe mdogo lakini kwa kipimo hicho Allah akamrekebisha kwa kuwa hapana ni mkubwa ndio atangulizwe hapa huruma hutumiki upa kipimo cha uruma hakitumiki kipimo gani kinatumika ni kipimo cha heshima yakuwa mkubwa aheshimiwe na apewe na mdogo atulie nawe na subra ambaye paka mkubwa alafu ndio baadaye yatumie nayo pia atakuwa anaonyesha heshima kwa mkubwa wake. Na ni jambo ambalo ni muhimu sana. Ukienda huko Uganda watu wameelewa katika heshima kama hizo. Niwezo kapata tokiingia kwenye gari. Kuingia kwenye gari kama tatui. Kama kuna mwanamke ameketi kwenye kiti na wewe ni mwanaume mwingia anakuachia kiti na kiti. Naye si akifanya mama ana kiti chini ile gari na na wakati mwingine mama si ni mama ati mama lakini kwa sababu ameelewa kuwa ana umeme anatakuwa ishimiwe ukiwa njiani unatembea na akao yanakuja na kuja natoka toka njiani kabisa anakwacha njia yote Uopite, ukishapi, lafusa, ya nakuja, na upite na akitaka kuja kupokeza kitu huwa anapiga magoti. Anapiga magoti. Yani mfano umeitisha maji kidogo ama labda nakuletia chakula ama nini ama anakuja kunawisha mkono kama utakula Hasimami. Anakuja afa anapiga magoti. Alifukisha baada afanyaje? Alafu ndio anakupa kama ni maji na hukampiga magoti. Ani ile wana wanahesabu kama heshima yao. Na mfano umeketi kwenye kiti na viti viko nafi anakuja kuongea nawe, haweza keti kwenye kiti tumkawa sawa anakuja pale chini na sasa si vimeja vitu vyote viko lakini kwa kuwa ni mwanaume afai kuongea nawe wewe mkeo mko sawa kwenye vita anaketi chini kwa kuwa nini heshima ani anakuonyesha mkubwa vitu mbazo kwa kika ni ukiangalia vingine vinakubalika kwa ni heshima kwa vingine ani tunavikataa kwa sababu ya kuwa muda Na sawa nini? nikuwa ilikuwa madamu we unangubu? una nguvu na wewe ni kijana lakini wewe ni mzee, matatu ikija unamwacha mtangulia. Alafu unabakiye nyuma. Akishaingia alafu ndio ufanyaje? Ndio ingie. Yu? Na mfano kama choni Pale mnangoja labda choo na chooni moja ama ni mbili na watu wameisimama pale foleni, usimekwa mimi mtangulia. Hata kama Lakini madam amekuja mzee na unamwona pia na haja ya choni chooni basi mtambulize hiyo mana heshima hiyo hanakallahu ma rabbana bihamdika inshallah la ilaha ila anta astaghfiru wa atubu ilaikam jazakumullahu khairan